Ellen Dean Foster, eredet, az Alien Kovanent előzménykötete. Szukicskiadó, Szeged, 2017. ISBN 978-963-497-440-6. Fordította Szántai Zsolt. Felolvassa Ambrus Attila József. A hangos könyv elkészültének dátuma 2023. szeptember 27. Az eredet az Élien Covenant hivatalos előzménye, amelyből megismerhetjük azt a világot is, amelyet a telepesek maguk mögött hagytak. A Covenant missziója a legnagyobb szabású, legfontosabb vállalkozás a Víland jutani történetében. Az orige hatosra induló hajónak 2000 telepest kell eljuttatnia az űr ismert régióján túra, olyan művelet ez, amely meghatározhatja a cég és az emberi faj jövőjét. Mégis vannak olyanok, akik akár az életüket is hajlandóak feláldozni a küldetés megakadályozása érdekében. Miközben a telepes hajó már orbitális pályán kering, készen az indulásra, olyan erőszakos merényletek követik egymást, amelyekből lassan kibontakozik egy a start elszabotálását célzó összeesküvés. Jacob Branson kapitány és felesége Daniels a hajón végzi az indulás előtti feladatokat, a biztonságiak főnöke Daniel Lopé pedig csapata legutolsó, kulcsfontosságú tagját próbálja megtalálni a földön. Lopi és új társa együtt indulnak el, hogy megtalálják és megfékezzék azokat, akik kárt akarnak tenni a hajóban és végeznének utasaival. Franknek és Barbinak nak köszönettel és barátsággal. A hangos könyv felolvasója az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni,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 Szabu Anna. Külön köszönet illeti a kiemelt támogatókat, akik nagyobb támogatást nyújtottak, ők, Krima Zoltán és Szép Katalin. Valamint külön köszönet illeti Miklós Katalin Ilonát, aki havi, rendszeres támogatásával segíti a felolvasó munkáját. Köszönöm szépen a támogatásokat, amivel megtisztelik munkásságomat.